Розділ другий. Придорожня станція. Один. Цілий день у нього в голові крутився до болю знайомий дитячий віршик. Така собі зараза, що доводить до сказу, бо глумливо ігнорує будь-які накази здорового глузду покласти цьому край. Віршик був такий. Накрапає дощик на іспанські луки і дарує радість та, на жалі, муки. Всім відомо вже давно, що наш час – це полотно, а життя лише та мить, що на полотні лежить. У житті все плинно, водночас незмінне. Час, як білий аркуш, ти по ньому пишеш, та на білім полі ти сліди залишиш. Є в тебе розум, чи його немає, дощик тихо падає, дощик накрапає. Літаки в грозу попали, на Іспанію упали. У останньому рядку було слово «літаки», значення якого стрілець не знав, зате добре розумів, чому цей віршик сплив у його пам'яті. Йому весь час снилася його кімната в замку, і мама, яка наспівувала йому цю пісеньку, коли він із поважним виглядом лежав у ліжечку біля вікна з різнобарвними скляними вітражами. То була не колискова на добраніч, бо ж хлопчики, народжені для високої мови, мусили стрічати темряву на самоті а пісня, яку мати співала йому перед денним сном. Він пригадував гнітюче світло дощового дня, що мерехтіло веселками на простьобаній клаптовій ковдрі. Відчував холодне повітря кімнати і сильне тепло від ковдр. Любов до матері та її кармінні вуста. Нав'язливу мелодію безглуздої пісеньки і материн голос. А тепер, поки він чвалав дорогою, надокучливі рядки знову і знову спливали у пам'яті. Доводили до сказу, крутилися в голові, наче собака, який ловить себе за хвіст. Вода закінчилася, і він розумів, що йому вірніше за все приречений на смерть. Йому ніколи не спадало на думку, що до цього може дійти, і він був пригнічений. Відколи настав полудень, він більше дивився під ноги, ніж уперед. На цих просторах навіть чортове зілля не росло як слід. Лише поодинокі чахлі жовтаві кущики витикалися з-під землі. Подекуди сланцева поверхня розпалася, перетворившись на звичайні камінці. Гори не стали помітно ближчими, хоча й минуло вже 16 днів від тоді, як він залишив позаду хатину останнього поселенця, напівбожевільного, напівнормального молодого чоловіка на краю пустелі. У селянина був птах, пригадав стрілець, але ім'я птаха стерлося з пам'яті. Він дивився, як ноги піднімаються й опускаються, наче гали воткацького верстата, слухав безглуздий віршик, від якого в голові був повний сумбур, і йому не виходило з думки, коли ж він уперше впаде. Йому зовсім не хотілося падати, навіть незважаючи на те, що навколо не було жодної душі, яка могла б це побачити. Гідність не дозволяла. Кожен стрілець знає, що таке гордість, невидима кістка, що тримає шию, не дозволяючи їй згинатися. Те, що він не успадкував від батька, втовкмачив йому в голову корт, вихователь хлопчика, так би мовити. Так, саме корт з носом, схожим на червону бульбу і з потвореним шрамами обличчям. Він спинився і різко підвів голову. Від цього в голові зашуміло, і на мить здалося, що тіло ширяє в повітрі. На далекому горизонті був гори, але попереду, і значно ближче, миль за п'ять, не більше, бо ще щось. Він примружився, намагаючись роздивитися краще, але не зміг. Яскраве сонячне сяйво сліпило запалені від постійних суховіїв очі. Стрілець похитав головою і поплентався далі. Віршик бринів і повторювався. Десь за годину виснажений стрілець, зідравши шкіру на долонях, звалився на землю. Зачудовано подивився на крихітні намистинки крові на шкірі, що лущилася. Кровна вигляд не стала річою, була так само густою, як звичайна кров, і вже сідалася під сонцем. Вона здавалася такою ж самовпевненою і пановитою, як і пустеля. Розлючений стрілець із відразою струсив краплини, сліпо їх ненавидячи. Самовпевнена? Чому і ні? Кров не канала від спраги. Крові прислужували. Крові приносили жертви. Криваві жертви. Все, що від неї вимагалося – циркулювати, циркулювати і ще раз циркулювати. Він глянув на бризки, що потрапили на твердий сланець, і побачив, з якою моторошною швидкістю він убирає їх всередину. «Ну що, подобається це тобі, крови? Тебе це влаштовує?» «О, Господи Ісуса, невже я божеволію?» Притискаючи долоні до грудей, він підвівся, і виявилося, що побачене ним раніше зараз стоїть просто перед очима, так близько, що у нього вирвався крик, схожий на придушене курявою каркання крука. «Споруда». Ні, дві споруди, обнесені рідким похиленим жердинником. Жердини були такими древніми і трухлявими, що здавалися примарними. Одна зі споруд виявилася стайною. Про це свідчив чіткий каркас, який годі було сплутати з чимось іншим. Друга нагадувала будинок чи трактир. Проміжна станція на шляху прямування маршрутних диліжансів. Напівзруйнований піщаний дім... Вітер вкрив дерево таким шаром піску, що будівля стала схожою на піщаний замок на березі моря, який під час відпливу так нещадно палило сонце, що пісок затвердів, як цемент, відкидав скупу тінь. І в затінку, опершись спиною об стіну споруди, хтось сидів. Під вагою тіла стіна будівлі ніби прогнулася. Отже, це він, нарешті, чоловік у чорному. Стрілець так і стояв, роззявивши рота і притискаючи руки до грудей. Він навіть не усвідомлював, що поза неприродно урочиста. Але замість неймовірного піднесення і тріумфу, якого він очікував, чи, можливо, страху або ж благоговіння, відчував тільки неясні та докори сумління за несподіваний напад ненависті до власної крові, що стався кількома секундами раніше. А ще нескінченне звучання життєрадісної пісеньки з дитинства... «Накрапає дощ». Він рушив уперед, на ходу витягуючи револьвер. На іспанські луки. Останню чверть милі він рухався стрибками. Біг сміливо, не маскуючись, тим паче місце було відкритим. Коротка тінь бігла з ним на випередки. Стрілець навіть не усвідомлював, що його обличчя перетворилося на сіру, вкриту пилом посмертну маску виснаженої людини. Йому було байдуже. Тільки постать у затінку мала значення. І тільки пізніше йому спало на думку, що ця людина може бути мертвою. Вибивши ногою одну з жердин перехнябленого тину, беззвучно, ніби відчуваючи провину, вона переломилася навпіл. І на ходу, піднімаючи револьвер, майнув через пролом на безлюдний, залитий сонячним світлом двір стайні. «Ти попався! Уклепався!» «Руки вгору, мерзотне коти!» Сполохана постать повернулася і встала. Стрілець подумав, «Господи, який же він херлявий, шкіра й кістки! Що це з ним?» Бо чоловік у чорному став нижчим на цілих два фути, а його волосся побіліло. Він зупинився немову копаний, у голові глухо зашуміло. Серце шалено калатало в грудях, і він подумав, зараз я помру. Вдихнувши розпечене повітря, стрілець на мить опустив голову. А коли знову підняв очі, то побачив, що перед ним не чоловік у чорному, а хлопчик із вигорілим на сонці волоссям. Він дивився на нього поглядом, у якому не було ані крихти цікавості. Стрілець тупо глипав на хлопця, а потім, наймучий віри власним очам, безпорадно хитнув головою. Але це не допомогло, Мара не зникла. Хлопчик у синіх джинсах із латкою на одному коліні, у простій коричневій сорочці з грубого полотна. Певно, галюцинація була надто сильною. Стрілець і знову потрусив головою і, опустивши її, рушив у бік стайні з револьвером на готові. Він ще й досі був не в змозі думати. Світ макітрився, а голова розривалася від сильного нестерпного болю. У середині стайні було тихо й темно, повітря аж пащило від спеки. Напружуючи зір, стрілець поведив більмами вибалошених очей, роззираючись навколо. Повертаючись навколо своєї осі, на непевних ногах він заточився, мов п'яний. І побачив на зруйнованому порозі хлопчика, що втупився в нього поглядом. Лезо нестерпного болю легко ввійшло в голову, розрізаючи мозок, як апельсин. Стрілець сховав пістолет у кобору, похитнувся, простягнув уперед руки, ніби захищаючись від привидів, і впав до лілець. Два. Оттямившись, він побачив, що лежить на спині, а під головою йому намощено кубком якогось сіна, без запаху. Хлопчик не зміг перетягти важкого стрільця, зате зробив так, щоб йому було зручніше лежати. А ще стрілець відчув прохолоду. Подивившись на себе, він побачив, що сорочка мокра і темна. Облизнув губи і відчув смак води, заплющив очі. Язик розпух до таких розмірів, що не вміщався в роті. Хлопчик сидів біля нього навпочіпки. Побачивши, що стрільцеві очі розплющилися, він дістав з-за спини і простягнув йому консервну бляшанку з водою. Стрілець ухопив її тремтячими руками і трохи випив, зовсім трішечки. Коли вода потрапила до шлунка, він зробив іще кілька ковтків. Решту, попирхуючи від задоволення, вилив собі на обличчя. На гарненьких вустах хлопчика з'явилася ледь помітна посмішка тріумфу. «Сер, чи не хочете трохи підживитися?» «Поки що ні», – відповів стрілець. Наслідок перенесеного сонячного удару, спазми головного мозку, що спричинили нудоту, все ще давався в знаки, і вода хлюпотіла в шлунку, наче не знаючи, куди їй податися. «Хто ти?» «Мене звуть Джон Чемберз», – «Можете звати мене Джейком? Одна моя приятелька... Ну, майже приятелька. Вона в нас працює. Так от, вона іноді називає мене Бамою. Отже, ви можете кликати мене Джейком». Стрілець сів, і Нодота одразу ж переросла в сильний і нагальний позив до блювоти. Він нахилився вперед і майже одразу зазнав фіаско в битві зі своїм шлунком. «Там є ще!» – сказав Джейк, узяв бляшанку і пішов кудись у глибстайні. Зупинившись на мить, він обдарував стрільця з бантеженою посмішкою. Той кивнув у відповідь, а потім опустив голову під першої її руками. Хлопчик мав гарну статуру, та й на обличчя був ні в року. Мабуть, йому років 10-11. На його обличчі лежала тінь страху, але нічого, стрілець би довіряв йому значно менше, якби хлопчик не боявся». З глибини стайні донісся якийсь глухий шум, і це здалося стрільцеві підозрілим, тож він підвів голову і став уважно прислухатися, а руки при потяглися до рукояток револьверів. Шум було чутно секунд п'ятнадцять, потім він стих. Із бляшанкою в руках, тепер вона була повна, повернувся хлопчик. Стрілець знову почав пити, обережно, намагаючись не переборщити. Цього разу шлунок не бунтував, Біль у голові помалу притуплявся. «Коли ви впали, я геть розгубився, не знав, що з вами робити», – сказав Джейк. «Кілька секунд навіть думав, що ви збираєтесь мене застрелити». «Може, і збирався. Я переплутав тебе з іншим». «Зі священником?» Стрілець одразу ж насторожився. Хлопчик, насупившись, стежив за ним. «Він ночував у дворі, а я вон у тому будинку. Чи то була комора, не знаю. Він мені не сподобався, тож я не виходив». Він прийшов уночі і рушив далі наступного дня. Якби я не спав, коли ви прийшли, то сховався би від вас. Він похмуро подивився кудись через стрільцеву голову. Не люблю людей. Від них самі неприємності. Як він виглядав? Хлопчик знизав плечима. Як священник? На ньому були чорні лахи. Сутана з каптуром. Що таке сутана? Ну, таке довге вбрання, як сукня. Хлопчик кивнув. «Щось типу того». Стрілець нахилився вперед, і вираз його обличчя змусив хлопчика сахнутися. «Коли це було? Скажи мені, заради свого батька!» «Я... я...» «Я не завдам тобі шкоди», – терпляче мовив стрілець. «Я... не знаю, я не орієнтуюся в часі, тут усі дні однакові». І стрілець уперше серйозно замислився над тим, яким чином хлопчик опинився в цьому місці, де скрізь набагато ліг простягається лише безводна, випалена сонцем смертоносна для людини пустеля. Проте поки що не варто собі сушити над цим голову. Принаймні не зараз. «Спробуй напружити пам'ять. Давно це було?» «Ні, недавно. Я і сам тут не дуже давно». Стрілець відчув сильну спрагу, ніби всередині горіло багаття. Вхопивши бляшанку, він жадібно припав до неї губами. Руки досі тремтіли, Зовсім трішки. У пам'яті знову сплив уривок колискової, але цього разу замість материного лиця він побачив обличчя зі шрамом. Еллі, що була його коханкою в таллі, тепер уже у місті мертвих. Тиждень, два, три... Хлопчик розгублено поглянув на нього. «Так?» «Що так?» «Тиждень чи два?» Він відвів погляди, ледь помітно зашарівся. «Відтоді я тричі ходив у туалет по-великому. Тільки так я тепер вимірюю час. Він навіть не пив воду. Я подумав, що він може бути примарою священника, ніби в тому кіно про Зору, яке я колись бачив». «Тільки там Зорро розібрався, що ніякий він не священник і не привид, от. Він був банкіром, якому заминулося привласнити землю, бо там було золото. Мене Місіс Шоу водила на це кіно, у Таймс-сквер». Для стрільця все це було незрозумілим, тож він просто промовчав. «Мені було страшно», – вів далі хлопчик. «Я боявся майже весь час». Його обличчя ледь помітно вібрувало, як кришталь, що ото дасть тріщину від звуку критично високої ноти. Він навіть багаття не розклав, просто сидів там. Не знаю, спав він чи ні. Як близько. Ще ніколи він не підходив так близько. О, боги! Незважаючи на майже повне зневоднення організму, його долоні ледь змокріли вкрилися липким потом. «Тут є трохи в'яленого м'яса?» запропонував хлопчик. «Гаразд», – ствердно кивнув стрілець. «Добре». Хлопчик підвівся, щоб принести м'ясо. Колінні суглоби тихенько хруснули. Він мав струнку фігуру. Пустеля ще не визнажила його до кінця. Руки були тоненькими, але шкіра, хоч і засмагла, не заскорузла і не потріскалася. У ньому надзвичайно багато енергії. Подумав стрілець. «А ще пісок у голові, бо інакше він би дістав одного з моїх револьверів і пристрелив би мене на місці». «А можливо, таке просто не спало хлопчикові на думку». Стрілець знову відпив із бляшанки. «Пісок у нього в голові чи щось інше, але він не з цих країв». Джейк повернувся зі жменькою шматочки в'яленого м'яса, що лежали на вибіленій сонцем дошці для нарізання хліба. М'ясо було жорстким, жиловим і таким солоним, що роз'ятрені ранки довкола рота стрільця сильно защеміли. Він їв і запивав їжу водою, аж поки не наситився, а потім вдоволено прихилився спиною до стіни. Хлопчик з'їв зовсім трохи, з дивною вишуканістю, перебираючи довгі темні смужки м'яса. Стрілець зосереджено роздивлявся його, і малий відповів йому не менш відвертим поглядом. «Звідки ти, Джейку?» Врешті-озвався він. І гадки не маю, хлопчик спохмурнів. Хоча раніше знав, одразу ж після своєї появи тут. Усі події розпливаються, як поганий сон, який важко пригадати, коли прокинешся. Мені часто сняться кошмари. Місіс Шоу завжди казала, що це я забагато дивлюся фільмів жахів на 11 каналі. Що таке канал? У стрільцевій голові майнула божевільна думка. «Це ніби промінь?» «Ні, це телебачення». «Що таке телебачення?» «Я...» Хлопчик торкнувся рукою чола. «Живі картинки». «Тебе хтось сюди привіз? Та міс-шоу?» «Ні», – відповів Малий. «Я просто був тут». «А хто ж ця міс-шоу?» «Не знаю». «Чому вона називала тебе Бамою?» «Не пригадую». «Ти верзеш казна що?» – категорично заявив стрілець. І тут він побачив, що хлопчик от, от розплачеться. «Це не моя провина. Я просто тут опинився. Якби ви спитали мене про телебачення і канали вчора, я б точно все згадав. А завтра, може, навіть забуду, що мене звуть Джейком, якщо ви мені не скажете. А ви ж тут не залишитеся, правда?» «Ви підете, а я помру з голоду, бо ви з'їли майже всі мої харчі. Я не хотів тут опинитися. Мені не подобається це місце. Тут моторошно». «Не треба так себе жаліти. Обходься тим, що є». «Я не хотів тут опинятися», – спантеличено і водночас з викликом повторив хлопчик. Стрілець з'їв іще шматочок м'яса, але перш ніж проковтнути, довго жував його, поки не висмоктав усю сіль. Якимсь чином хлопчика теж втягнули в цю гру. І Стрілець був певний того, що Малий каже правду. Він не просив його сюди переносити. А це вже нікуди не годиться. Сам Стрілець... Він того хотів. Але аж ніяк не бажав, щоб гра стала настільки брудною. Він не хотів піднімати зброю на мешканців міста Тал. І зовсім не хотів убивати Еллі. Еллі з її навдивови обличчям, на якому закарбувався відбиток таємниці, що її вона пізнала наприкінці, скориставшись тим словом «дев'ятнадцять», як ключем до замка. Не хотів обирати між обов'язком і справжнім убивством. Нечесно втягувати в виставу ні в чому невинних глядачів і примушувати їх стояти на чужій сцені і виголошувати рядки, яких вони не розуміють. «Еллі», – подумав він, – Еллі принаймні належала до цього світу. По-своєму, вона була його частиною, хоч і в полоні ілюзій. Але, хлопчик, цей триклятий малий. «Розкажи все, що пам'ятаєш», – наказав він Джейкові. «Майже нічого не пам'ятаю. Зараз це все здається позбавленим будь-якого сенсу». «Розповідай, може мені вдасться знайти смисл». Хлопчик замислився, не знаючи, з чого почати. Поринув у глибоку задуму. «Я був в одному місці, перед тим, як опинився тут. Високий будинок, безліч кімнат і внутрішній дворик, звідки можна було споглядати високі будівлі і воду. А ще у воді стояла статуя». «Статуя? У воді?» «Саме так. Жінка зі смолоскипом та в короні». «А ще, здається, з книжкою». «Ти вигадуєш, чи що?» «Боюся, що так воно і є», – звічаєм голос проказав хлопчик. «Ще там були такі штуки, що їздили вулицями. Великі і малі. Великі були синіми з білим, маленькі і жовтими. Жовтих було багато. Я йшов до школи. Уздовж вулиць тяглися цементовані доріжки. Вікна, у які можна було зазирати». «А за ними одягнені статуї. Статуї продавали одяг. Я знаю, що це все дуже схоже на маячню, але це правда. Статуї продавали одяг». Стрілець похитав головою і пильно подивився хлопчикові в обличчя, щоб піймати його на брехні. Але марно. «Я йшов до школи», – повторив малий, – «зі своїм...» Повіки опустилися, в ворушилися, наче добираючи слова. Коричневим портфелем. У ньому був сніданок, а на шиї в мене... Знову пошук. Болісне добирання. Краватка. Що таке краватка? Не знаю. Хлопчик інтуїтивно зімкнув пальці на горлі. Такий жест асоціювався у стрільця з повішенням. «Не знаю, все кудись зникло», – сказав він і відвів погляд. «Дозволь мені приспати тебе», – запропонував стрілець. «Мені не хочеться спати». «Я зроблю так, що захочеться, і в сні ти все згадаєш». «І як вам це вдасться?» У голосі Джейка вчувався сумнів. «Ось це мені допоможе». Стрілець витяг із патронташа патрон і почав вертіти його спритними пальцями. Патрон переміщувався плавно і без будь-яких зусиль, ніби олія, що біжить цівкою. Він мандрував від великого пальця до вказівного, від вказівного до середнього, потім безіменного і мізинця. Зник у полі зору і з'явився знову. На якусь мить наче завис у повітрі, а потім рушив у зворотній бік. Патрон гуляв між пальцями стрільця. Та й самі пальці справляли мандри, мов ноги, що долали останні милі до цього місця. Хлопчик дивився. На зміну сумніву, що виник у нього на початку, прийшло щире захоплення, яке переросло в екстаз. А тоді, коли стрілець розтулив руку, очі почали темніти і врешті-решт непомітно заплющилися. Патрон рухався вперед і назад. Джейкові повіки знову розтулилися, цього разу на тривалі шумить. Він чітко побачив невпинне переміщення патрона між стрільцевими пальцями, а потім повіки стулилися черговий раз. Стрілець продовжував з гіпнозу, але Джейкові очі більше не розплющувалися. Хлопець дихав повільно і рівно. Невже так мусило бути? Так, а вже ж. У цьому була якась приваблива чарівність, як у мережевих візерунках замерзлої води, що обрамляють голубі брили пакового льоду. Йому вкотре здалося, ніби він чує материн спів, непотішно безглузді віршики про дощу у Іспанії, а ще миліші серцю нісенітниці, що лунали здаля, коли його вже заколисував сон. Пташеня вівсяночко, пташеняточку, принеси свій кошик, білий в чорну цяточку. І знову стрілець відчув, як серце стискає страшенна нудьга, патрон у пальцях, яким він маніпулював із такою неймовірною вправністю, зненацька здався йому жахливою тінню якоїсь потвори, впустивши його на долоні, стрілець до болю стиснув руку в кулак. Вибухне він тієї миті, стрілець би тільки зрадів такому кінцеві своєї спритної руки, бо єдиним справжнім її хистом було вбивство. Світ був немислимий без вбивства. Та ці слова, сказані самому собі, звучали непереконливо і полегшення не давали. Вбивство, зґвалтування, невимовно жахливі діяння. І все це заради добра. Проклятущого добра кривавого міфу, заради граля, заради вежі. Десь там, посеред світу стояла вежа, принаймні так подейкували, підпираючи небо своїм сіровато чорним громаддям. В очищених пустелею вухах стрільця лунав ледь чутний лагідний голос мами, яка шипоче. Чусід, чисіт, чосик, щось не сил. Кошик. З Зусиллям волі він одігнав від себе пісню разом з її мелодійністю і спитав Джейка «Де ти зараз?» 3. Джейк Чемберс, часом його називають Бамою, спускається сходами, тримаючи в руках портфеля там усередині лежать підручники з природознавства, географії, зошит, олівці і сніданок, який кухарка матері місіс Грета Шоу приготувала на ультрасучасній кухні з металу і пластику, де безперервно поглинаючи неприємні запахи гуде вентилятор витяжки. У пакеті зі сніданком лежать бутерброд намащене арахісовим маслом і джемом, бутерброди з копченою ковбасою, салатом латуком і цибулею, а також чотири коржики орео. Не те, щоб батьки не переносили сина на дух, але, схоже, вони просто не звертали на нього уваги. Вони відцуралися його, передавши до рук місіс Грети Шоу, няню, репетитора влітку і школи Пайпера, приватної та доброї, а найголовніше для білих. Решту часу. Ніхто з цих людей жодного разу навіть не спробував удати із себе щось більше, ніж те, чим вони є насправді. Фахівці найкращі у своїй галузі. Ніхто не стискав його в міцних теплих обіймах, як це зазвичай роблять у історико-любовних романах, котрі читає його мати, і котрі Джейк переглядав, вишукуючи сороміцькі місця. Істеричні романи, так їх іноді називав батько, або розпирачі корсажів. Базікай, оце й усе, на що ти здатний, з безмежним призирством кидає йому мати за зачиненими дверима, під якими підслуховує Джейк. Батько працює на телебаченні, у мережі. Джейк навіть зміг би розрізнити його серед сонму підтягнутих чоловіків з модними зачісками сторч. Мабуть, зміг би. Джейк поки що не усвідомлює, що терпіти не може всіх фахівців, крім місіс Шоу. Люди завжди спантеличували його. Його мати, якась дуже вже худа, однак сексуальна, часто спить зі своїми божевільними друзями. Батько часто говорить про людей з мережі, що ті занадто захоплюються Кока-Колою. Ці слова завжди супроводжуються усмішкою, у якій немає навіть натяку на гумор. І демонстрацією жвавого понюху нігтя великого пальця. Зараз він на вулиці. Джейк Чемберс на вулиці. Він ніби демонстранти. Вийшов на вулиці. Чепурний, вихований, симпатичний, вразливий. Раз на тиждень він грає у кеглі в Мідтаун Лейнс. У нього немає друзів, лише самі знайомі. Він ніколи не замислювався над цим, але це його пригнічує. Хлопчик не знає чи не розуміє, що тривале спілкування з фахівцями залишило на ньому свій відбиток. Через це він набув багатьох їхніх характерних рис. Місіс Грета Шоу. Вона краща за багатьох із них, але, блін, не надто це втішно. Дуже фахово робить бутерброди. Нарізає їх на чотири частини і стинає скоринку з хліба, тож коли він їсть у школі свій сніданок, то це більше схоже на вечірку з коктейлями. Варто лише уявити, що замість книжки про спорт чи вестер наклає блейсдала зі шкільної бібліотеки. У твоїй руці келих. Джейків батько заробляє шалені гроші, бо він майстер влаштовувати розправи, себто показувати у своїй мережі забійніше шоу, ніж у конкурентів з іншої мережі. Батько викурює чотири пачки сигарет на день. Він не кашляє, але в нього неприємна усмішка, та й від дози старої доброї кока-коли часом не відмовляється. Джейк йде вулицею. Мати залишає йому гроші на таксі, але коли немає дощу, він ходить пішки, розмахуючи портфелем, а іноді сумкою для боулінгу, хоча зазвичай він залишає її в своїй шафці. Маленький хлопчик із білявим волоссями, і блакитними очима. Справжнісінький американець на вигляд. Дівчатка вже почали звертати на нього увагу, з дозволу матерів, звісно. Та й він не цурається їх, бо сором'язлива, непоступлива пиха маленького хлопчика вже в минулому. Сам того, не усвідомлюючи, він розмовляє з ними як фахівець і цим відлякує від себе. Йому подобається географія, а ще боулінг у пообідній час. Його батько володіє акціями компанії, що виготовляє автоматичне обладнання для боулінгу, але в Мідтаун Лейнс використовують обладнання іншої марки, не тієї, до якої має причетність його батько. Джейкові здається, що це все йому байдуже, але насправді він замислювався над цим. Йдучи вулицею, він проминає крамницю з у вітрині якої стоять манекени. У шубах, костюмах, що застібаються на шість гудзиків, деякі взагалі без нічого. В чому мати народила? Ці манекени, ці ляльки виглядають дуже фахово. А він терпіти не може будь-яку фаховість. Він ще занадто маленький, тож нездатний ненавидіти самого себе, але зерно вже впало у ґрунт. Тільки дай йому час, і воно проросте та дасть гіркі плоди. Він опиняється на розі і стоїть там, тримаючи збоку портфель. Повз нього з ревінням проноситься транспорт. Фуркочуть сварливі сині з білим автобуси, жовті таксі, фольксвагени, велика вантажівка. Джейк усього лише дитина, але дитина наділена неабияким розумом, тож краєм ока він помічає свого вбивцю. Це чоловіку чорному. Обличчя не видно, тільки поли сутани шамтять на вітрі. Руки тягнуться до нього, а на вустах жорстка усмішка фахівця. Джейк не випускає портфеля, у якому лежить обід, приготовлений навдивовижу вправними руками місіс Грети Шоу, і долілець падає на проїжджу частину. Крізь затемнене лобове скло він михцем бачить налякане обличчя бізнесмена у темно-синьому капелюсі, за криси якого хвацько заткнуте маленьке стильне перо. Десь від звуків рок-н-ролу розривається радіо. На протилежному боці вулиці пронизливо кричить якась стара жінка на ній темний капелюх із серпанком. Цей чорний серпанок зовсім не стильний. Він схожий на траурну вуаль. Джейк не відчуває нічого, крім здивування і звичного йому запаморочливого спантеличення. Невже це і є кінець життя? І він уже більше ніколи не вкотить по кеглях із кращим результатом, ніж 270. Він незграбно простягається на дорозі і просто перед носом бачить недавно залиту тріщину в асфальті. Портфель вислизає в нього з рук. Джейк ще встигає подумати, чи він бува не зідрав коліна, а потім його переїжджає автомобіль бізнесмена у синьому капелюсі зі стильним пером. Це великий синій каділак 1976 року випуску із білими покришками «Файрстоун». Машина і капелюх майже одного кольору. Вона трощить Джейкові спину і, розплющавши живіт, буквально розмазує по асфальту. З рота б'є фонтан крові. Він повертає голову і бачить задні габаритні вогні кадилака і дим, що виривається з-під задніх коліс від раптового гальмування. На його портфелі машина теж залишила широкий слід відшини. Джейк веде головою в інший бік і бачить великий сірий Форд. Верещать гальма, і автомобіль зупиняється в кількох сантиметрах від його тіла. До нього мчить на всіх парах чорношкірий хлопець, що торгував сухарями і содовою зв'язка. Кров струменить Джейкові з носа, вух, очей, анального отвору. Його геніталії розчавлені. Він роздратовано думає про свої коліна, наскільки сильно він їх обідрав, а ще думає, чи бува не запізнюється до школи. Тепер уже й водій кадила камчить до нього, белькочучи щось на ходу. Звідкись лунає жахливий спокійний голос. Голос Фатуму. «Розтопіться, я священник, останнє причастя». Він бачить чорну сутану і відчуває, як тілом прокочується хвиля жаху. Це він, чоловік у чорному. Джейк із останніх сил відвертає обличчя. Десь по радіо передають пісню рок-групи Kiss. Він бачить свою руку, маленьку, білу, гарно, що розчепіреними пальцями шкребе бруківку. Він ніколи не гриз нігтів. Не відводячи від руки погляду, Джейк помирає. 4. Стрілець сидів навпочіпки в глибокій задумі. Обличчя його було похмурим. Він втомився. Все тіло нило, а думки приходили в голову настільки повільно, що дратували свого володаря. Навпроти, згорнувшись калачиком, спав дивовижний хлопчик. Він і досі дихав рівно, спокійно. Свою історію він розповів не виявляючи надмірних емоцій, хоча в кінці, коли надійшла черга священника і останнього причастя, голос помітно затримтів. Звісно, про сім'ю і власне почуття роздвоєності і спантиличеності від неї він не розповідав. Стрілець почув це між рядків, дізнався досить, аби мати уявлення про те, що сталося насправді. В усій цій історії той факт, що місто, яке описував хлопчик, якщо це не міфічний лад, ніколи не існувало, вражав не найприкріше, але непокоїв. Усе це непокоїло. Стрілець боявся неправильно витлумачити події. Джейко? Хм. Ти хочеш пам'ятати це все, коли прокинешся, чи прагнеш забути? Забути, швидко відказав хлопчик. Коли кров полилася в мене з рота, я відчув, яке на смак моє лайно. Гераст, зараз ти заснеш. Зрозумів? По-справжньому заснеш. Можеш лягти, якщо тобі так більше подобається. Джейк ліг. Маленький, сумирний, нездатний образити чи заподіяти шкоди. Та стрілець не довіряв його невинності. Навколо малого витав невловими ореол смерті. Сморід чергової пастки. Йому не подобалося це почуття, але сам хлопчик припав до душі. Дуже навіть припав. джейко «Ш-ш! Я сплю. Я хочу спати». «Так, а коли прокинешся, нічого з цього не пам'ятатимеш». «Окей, добре». Якусь хвилю стрілець поглядав його, згадуючи власне дитинство. Коли він поринав у ці спогади, завжди виникало відчуття, ніби все це відбувалося з іншою людиною, людиною, яка пройшла крізь якесь казкове оптичне скло часу в інший вимір, щоб стати кимось іншим, і зараз здавалася невимовно близькою. У стайні придорожньої станції було дуже спекотно, і стрілець ощадливо випив ще трохи води. Потім підвівся і пішов у глиб споруди, зупинившись лише на мить, щоб зазирнути до стіла для коней. Там у кутку лежали невеличкий оберемок сіна і охайно складена попона, але конем не пахло. У цій стайні взагалі нічим не пахло. Сонце знищило всі запахи, не залишивши натомість ніякого. Повітря було абсолютно чистим. У глибині стайні посеред тісної темної комірчини стояла машина з іржостійкої сталі. Ні іржа, ні гнилизна не залишили на ній сліду. На вигляд вона нагадувала маслобійку. Ліворуч від неї стирчала хромована труба, що вела до водозабірника в підлозі. Стрілець уже бачив подібні насоси раніше в інших засушливих місцинах, але настільки великого ніколи. Він навіть уявити собі не міг, як глибоко доведеться бурити свердловину, і дехто з бурильників уже давно покинув цей світ, щоб натрапити на підземне джерело, що, як завжди, сховалося в глибоких надрах землі під пустелею. Чому вони не розібрали насос, коли покидали придорожню станцію? Мабуть, через демонів. Зненацька він здригнувся, спиною пробігла судома. Його ніби жаром обсипало. Потім усе зникло. Він підійшов до вимикача і натиснув кнопку «Пуск». Машина озвалася гулом. Секунд за 30 із труби вирвався струмінь чистої, прохолодної води і потік у водовідвідний жолоб до системи циркуляції. Після того, як із труби вилилося приблизно три галони води, насос вимкнувся, наостанок клацнувши. Ця річ у нинішньому місті й часі виглядала такою ж неслушною, як справжнє кохання, і водночас невблаганною, немов божий суд, безмовне нагадування про ті часи, коли світ ще не зрушив з місця. Мабуть, вона працювала на атомній енергії, бо електроенергії не було на тисячу миль навкруги, та навіть сухі акумулятори давним-давно розрядилися б. Цей пристрій виготовила компанія під назвою Північний центр позитроніки. Стрільцеві це не сподобалося. Він повернув назад і сів біля малого, що спав, поклавши руку під щоку. Гарний хлопчик. Стрілець випив іще трохи води і по-індійському схрестив ноги. Хлопчик, як і той поселенець, на краю пустелі, що тримав птаха. Золтана, зненацька згадав стрілець. Птаха звали Золтан. Втратив відчуття часу, але в тому, що чоловіку чорному близько жодних сумнівів бути не могло. Вже не вперше Стрілець із подивом подумав, а чи не дає йому чоловіку чорному, з якихось власних міркувань, змоги наблизитися. Можливо, Стрілець грає йому на руку? Він спробував уявити, яким буде їхнє фінальне зіткнення, і не зміг. Йому було дуже спекотно, але слабкість минула, і знову в пам'яті зринув дитячий віршик. Але цього разу замість матері йому згадався корт. Безвічна людина-двигун з обличчям посіченим шрамами від каміння, кулі, тупих знарядь, шрамами війни та навчання мистецтва її ведення. Стрілець волів знати, чи було в кохання, гідне тих монументальних шрамів. Хоча йому це здавалося малоймовірним. Він згадав Сюзанну і свою матір. А ще Мартена, чаклона недоука. Не такою людиною був стрілець, щоб поринати у спогади. І якби за своєю природою він не був людиною емоційною і не володів даром невиразно передбачати майбутнє, то став би непрохідним тупаком. Саме тому теперішній хід думок викликав у нього подив. Кожне ім'я тягло за собою інші. Кадберт, Алан, старий Джонас із тримтливим голосом. І знову Сюзанна, миловидна дівчина біля вікна. Такі думки завжди сходилися на Сюзанні і на великій пагористій рівнині, відомій під назвою Крутояр, і на рибалках, що закидали неводи в чисте море. Піаністи стала. Мертвий піаніст. У всі мертві. Загинули від його руки. Також знав ці місця, хоча Стрілець чув про це від нього лише того, одного разу. Ще любив старі пісні. Якось заграв їх у салуні під вивіскою «Спочинок подорожнього». І стрілець тихенько замогикав одну собі підніс. Кохання, о кохання, о, безжурне кохання, що ж з нами наробило безтурботне те кохання. Стрілець аж розсміявся саме з себе дивуючись Я останній, хто пам'ятає той зелений світ теплих відтінків. Та попри всю ностальгію, жалю до себе він не відчував. Світ безжально зрушив із місця, але ноги ще віддано служили стрільцеві, і чоловік у чорному був ближче. На ці думці його зморив сон. 5. Коли він прокинувся, на землю вже спустилися сутінки, хлопець десь зник. Стрілець підвівся, почувши, як потріскують суглоби, і попрямував до дверей стайні. У темряві на ганку заїжджого двору танцював вогник. Він пішов на світло, а слідом за ним рушила його тінь, стелячись по землі довгим чорним шлейфом у червонувато христому світлі присмерку. Джейк сидів біля газової лампи. «У лампі був газ, та я побоявся запалювати її в домі. Все таке сухе», – сказав він. «Правильно ти вчинив». Стрілець сів, не звертаючи уваги на товстий шар пилу, що накопичувався протягом багатьох років і здійнявся в повітря під вагою його заду. Він подумав, взагалі дивно, що ганок не розсипався під нами двома на порох, Це якесь чаклунство. Світло лампи відкидало на обличчя хлопчика тіні, та їхні відтінки були м'якими. Стрілець дістав кисет і скрутив цигарку. «Мусимо побалакати», – сказав він. Ледь посміхнувшись від цього слова, Джейк кивнув. «Гадаю, ти знаєш, що я полюю на чоловіка, якого ти бачив?» «Ви збираєтесь його вбити?» «Не знаю. Треба, щоб він мені дещо розповів. Можливо, доведеться примусити його відвести мене до одного місця». «Куди і саме?» «Туди йде вежа», – відповів стрілець. Потримавши цигарку над склом лампи, він припалив. Нічний вітерець одразу ж підхопив дим і поніс його десь далеко. Джейк провів його поглядом. На обличчі малого не було ані здивування, ані тим паче захвату. «Тож, я вирушаю завтра», – сказав стрілець. «Ти мусиш піти зі мною. Скільки м'яса ще лишилося?» «Зовсім трішки». «А кукурудзи?» «Трохи більше». Стрілець кивнув. «Тут є льох?» «Так». Джейк подивився на нього. Зіниці очей дуже розширилися. Здавалося, що вони от-от лопнуть. «Треба потягнути за кільце в підлозі, але я туди не спускався. Побоявся, що драбина зламається і я не зможу вибратися. А ще там смердить. Це єдине місце тут, яке взагалі чим-небудь пахне». «Ми встанемо завтра рано і подивимося, чи є там щось варте того, аби взяти його з собою. А потім вирушимо». «Згода», – трохи помовчавши, хлопчик сказав. «Як добре, що я не вбив вас, поки ви спали. У мене були вила, і я думав про це, але не вбив. А тепер уже не боятимуся лягати спати». «А чого ти боявся?» У Джейкових очах промайнув лиховісний вираз. Привидів, і що він повернеться. Чоловіку чорному, констатував стрілець. Жодних сумнівів. Так, він поганий. Гадаю, це залежить від того, з якого боку подивитися, потім підвівся і шверганув недопалок на твердий сланець. Піду спати. Джейк боязко на нього поглянув. А можна й мені лягти у стайні разом із вами. Авжеж. Стоячи на східцях, стрілець поглянув вгору, і хлопчик теж підняв голову. Там високо у небі мерехтіла стара зірка, та й стара мати зійшла. Стрільцеві здавалося, що варто лише заплющити очі, і він почує кумкання перших весняних жаб, вдихне свіжий запах зелені, майже літній аромат уперша підстрижених газонів. І, можливо, почуємо млявий стукіт дерев'яних кульок. То дами зі східного крила в самих лише сорочках грають на очки, поки присмарк повільно поступається місцем повній темряві. Побачить, як Кадберт і Джеймі пролазять у діру в паркані і кличуть його покататися. Стрельцю не властиво так зациклюватися на минулому. Він повернувся і підняв лампу. Ходімо вже спати. І вони разом пішли до Стайні. 6. Вранці наступного дня він обстежив льох. Джейк був правий, смерділо там сильно. Після пустелі та Стайні, продезінфікованих, геть позбавлених запахів, цей вологий, болотистий сморід викликав у стрільцяну доту. Аж у голові трохи запаморочилося. У ніздрі вдарив тяжкий дух капусти, ріпи гнилої картоплі з довжелезними паростками. Проте драбина, схоже, була міцною, і він спустився вниз. Підлога була земляною, голова майже торкалася балок перекриття. Тут унизу й досі жили страхітливі павуки, здоровенні, з крапчастими сірими тулубами. Серед них було багато мутантів, бо ж первинна порода давно виродилася. У багатьох на ніжках були очі, деякі мали по шістнадцять ніг. Стрілець озирався навколо і чекав, поки очі призвичаються до темряви. «У вас там усе добре?» – нервово гукнув Джейк. «Так». Він зосереджено глянув у куток. «Тут якісь бляшанки, завжди!» Обережно пригинаючи голову, він попрямував у куток. Там стояв старий ящик із відкинутим боком. У бляшанках виявилися консервовані овочі, зелені й жовті боби, а ще три банки солонини. Набравши оберемок консервів, він підійшов до драбини, піднявся до середини, там передав бляшанки Джейкові, який стояв на колінах біля отвору і приймав провіант, та повернувся, щоб взяти ще. Під час третьої ходки стрілець почув стогін, що йшов зі стіни. Він повернув голову, подивився і відчув, як його немов у вісні затоплює хвиля жаху, повільна й огидна. Фундамент будівлі був складений з величезних блоків піщаннику, які, мабуть, одразу після зведення придорожної станції були рівні, але тепер перекосилися під різними кутами, утворюючи зигзаги. Через це стіна виглядала так, наче на ній виводили дивні меандричні іерогліфи. Тепер із місця, де сходилися дві незрозумілі тріщинки, сипалася тоненька цівка піску, наче з іншого боку щось проривалося сюди, наполегливо і з нелюдським зусиллям. Стогін то наростав, то спадав, стаючи дедалі гучнішим, аж доки Льох уж не переповнився цим звуком, абстрактним ревінням від нестерпного болю і неймовірного напруження». «Піднімайтеся!» – не своїм голосом закричав Джейк. «О, господи, містере, швидше!» «Відійди подалі!» – спокійно сказав стрілець. «Чекай на дворі. Якщо я не повернуся, коли ти долічиш до 200...» «Ні, до 300! Ноги в руки і тікай!» «Піднімайтеся!» – волав Джейк. Стрілець не відповів. Щоб утриматися на ногах, він охопився правою рукою за стіну. Тепер у стіні була дірка розміром із монету – Крізь завісу жаху він почув тупотіння джейкових ніг. Хлопчик тікав. А потім пісок перестав сипатися. Стогін стих, а натомість з'явився звук безперервного важкого дихання. «Хто ти?» – спитав стрілець. У відповідь мовчання. Перейшовши на високу мову гучним і владним голосом, як у давні часи, Роланд запитав – Хто ти, демоне? Відповідай, коли маєш що сказати. У мене мало часу, а терпіння ще менше. Не поспішай. Донісся зі стіни невиразний глухий голос. І стрілець відчув, як жах зі сновидіння стає дедалі сильнішим і сильнішим. Ще трохи, і скоро його можна буде відчути на дотик. То був голос Еліс, жінки, з якою він жив у місті Тал. Але ж вона мертва. Він сам бачив, як вона впала. Це він вбив її кулею, влучивши в самісіньке перенісся. Перед очима попливли кола. Він ніби занурювався в морську безодню. «Не поспішай. Іди повільно, бо встиг, кого видобувають стрільцю. Стережися, Тахіна». Поки ти йдеш із хлопчиком, чоловік у чорному тримає твою душу в своїх руках. «Що ти хочеш цим сказати? Поясни!» Але дихання стихло. Приголомшений стрілець наче прикипів до місця. Аж раптом один із велетенських павуків звалився йому на руку і стрімголов поповз на плече. Мимоволі зойкнувши, він змахнув із себе потвору і, переборовши страх, попрямував до стіни. Йому не хотілося робити те, що зробив далі, але звичай був суворий і непорушний. «Слухайся, коли говорять мертві!» Так говорило старе прислів'я. Лише мертвий може виголосити істинне пророцтво. Він підійшов до діри і з розмаху зацідив у неї кулаком. Піщаник легко розкришився по краях, і стрільцеві довелося тільки злегка напружити м'язи, щоб просунути руку в стінку. Пальці намацали щось тверде з рельєфними шорсткими виступами. Стрілець витягнув предмет назовні. Ним виявилася щелепа з підгнилим з краю суглобом. Зуби стирчали в різні боки. Ну, гаразд. Спокійно промовив він, шпарку засунув щелепу в задню кишеню і піднявся по драбині, незграбно тримаючи перед собою останні бляшанки. Ляду залишив відчиненою. Нехай промені сонця проникнуть усередину і знищать павуків-мутантів. Джейк сидів, зіщулившись на розтрісканому щебинистому сланці серед двору стайні. Побачивши стрільця, він аж скрикнув, відступив на крок другий назад, а потім, плачучи, побіг до нього. Я думав, воно вас схопило, схопило! Я думав... Ні, ніхто мене не схопив. Він притис з хлопчика до себе, грудною кліткою відчуваючи, як пашить його обличчя, ребрами міцні обійми його сухих рук. Відчував, як шалено калатає в хлопчика серце. Пізніше він зрозуміє, що саме цієї миті полюбив малого. А вже ж, чоловік у чорному саме так усе й спланував. Яка ж пасток світу здатна дорівнятися до капкану любові? «То був демон...» – голос звучав приглушено. «Так, демон наділений даром говорити. Нам більше не треба туди повертатися. Ходімо, давай поквапимося. У нас обмаль часу». Вони пішли до стайні, де стрілець зробив грубий згорток із попони, під якою спав раніше. Попона була жарка і кусалася, але вибору не було. Потім наповнив бурдюки з колонки. «Ти понесеш один з бурдюків», – мовив стрілець. «Поклади його собі на плечі. Ось так, бачиш?» «Бачу». Хлопчик відповів йому поглядом сповненим обожнювання, але швидко опустив очі. Один із бурдюків ліг йому на плечі. «Не надто важкий». Ні, все гаразд. Кажи правду, я не зможу тебе нести, якщо в тебе станеться сонячний удар. Ніякого удару не станеться, зі мною все буде добре. Стрілець кивнув. Ми ж у гори йдемо, правда? Так. Вони вирушили в дорогу. Сонце пекло немилосердно, розпечене повітря пощіло жаром. Джейк, голова якого ледь сягала ліктя стрільця, ішов праворуч трохи попереду. Кінці бурдюка із сором'ятної шкіри звисало йому мало не до кісточок. Сам стрілець ніс ще два бурдюки, закинувши їх за плечі навхрест, а під пахвою тримав пакунок із харчами, притискаючи його до тіла лівою рукою. У правій руці були згорнуті попона, кисет і решта стрільцевих гунна. Проминувши дальню браму придорожньої станції, вони знову натрапили на ледь помітні сліди шляху для доліжанців. Хвилин 15 просто йшли, а потім Джейк повернувся і на прощання помахав рукою до двох будівель. На велетенських обширах пустелі вони ніби притискалися одна до одної. «Бувайте!» – крикнув Джейк. «На все добре!» А потім зі стурбованим виглядом знову повернувся обличчям до стрільця. «Таке враження, наче за нами щось стежить». «Щось чи хтось?» – погодився стрілець. «Невже там хтось ховався? Ховався весь цей час?» «Не знаю. Навряд». «Може нам слід повернутися, піти назад і...» «Ні, вороття немає». «Це добре!» – із запалом вигукнув Джейк. Вони рушили далі. Їхній шлях перетнув дюнну з затверділого піску, і коли стрілець озирнувся, придорожня станція вже зникла з поля зору. Їх знову оточувала сама лише пустеля». І нічого, крім неї, не було. 7. Минуло три дні відтоді, як вони залишили придорожню станцію. Тепер обриси гір, що бовваніли перед очима, видавалися оманливо чіткими. Стрілець і Джейк бачили, як постеля поступово переходить в уступчасте передгір'я, перші оголені схили. Корінна порода з лиховісним тріумфом руйнівника випинається з-під верхнього шару землі. Трохи вище, на короткому відрізку, краєвид знову вирівнюється. І вперше за місяці, ба навіть роки, стрілець побачив справжню живу зелень. Трава, карликові ялинки, а може навіть верби – усе живилося талим снігом, що вибігав з вершин. Понад зеленню знову починалося царство голих скель хаотичне нагромадження колосів, що урочисто здіймалися до самих сліпучо-білих засніжених вершин. Лівіше скелі розділяла велетенська тріщина, спускаючись до невисоких вивітряних безкидів з піщанику, плоских гір та крутих схилів на дальньому краю гірського масиву. І вся ця далека перспектива майже весь час була оповита сизим серпанком дощової мжички. Вночі перед сном Джейк кілька хвилин зачаровано споглядав, як у далині грають шаблі блискавок, пурпурово-білі спалахи, що пронизували чистий нічний обрій. Джейк добре переносив мандрівку, він був витривалим. Більше того, для боротьби з виснаженням він здавалося спокійно використовував внутрішні резерви енергії, силу волі і рішучість, перед чим стрілець схилявся, не приховуючи захоплення. Хлопчик не надто багато розмовляв і не ставив питань. Навіть про щелепу, яку стрілець задумливо крутив у руках, викурюючи вечірню цигарку. У нього склалося враження, що Джейкові дуже листить, бо навіть додає натхнення стрільцеве товариство. І це непокоїло. Хлопчика поставили на його шляху. Поки ти йдеш із хлопчиком, чоловік у чорному тримає твою душу в своїх руках. І те, що він не обтяжував стрільця, відкривало похмурі перспективи. На шляху регулярно траплялися симметричні залишки багать, які розкладав чоловік у чорному. І стрільцеві здалося, що тепер вони вже не такі давні, як раніше. Коли настала третя ніч їхньої подорожі, стрілець, поза всяким сумнівом, побачив у долині десь на першому узвищі передгір'я спалах вогника від чергового багаття. Але тих великих радощів, того тріумфу, якого міг би сподіватися, не відчув. Бо згадалося одне з улюблених кортових прислів'їв. Стережися того, хто вдає із себе кульгавого». Настав четвертий день відтоді, як залишилася позаду придорожня станція. Годині о другій Джейк похитнувся і мало не впав. «Сядь, будь ласка», – сказав стрілець. «Ні, все добре». «Сідай». Хлопчик покірно сів. Стрілець опустився навпочепке, щоб на Джейка впала його тінь. Пий. Я не повинен, поки ми не... Пий. Хлопчик зробив три ковтки. Змочивши край попони, яка зараз стала набагато легшою, стрілець приклав вологу тканину до зап'ястків і чола малого, сухих і гарячих, наче його терзала лихоманка. Віднині ми завжди відпочиватимемо вдень у цій порі. П'ятнадцять хвилин. «Може, поспиш?» «Ні!» – знітившись, відповів хлопчик, і стрілець лагідно подивився на нього. Потім, ніби відсторонено, витяг із патронташа патрон і почав крутити його в пальцях. А Джейк зачаровано спостерігав. «Як спритно!» – із захватом сказав він. Стрілець кивнув. «Еге ж! Коли мені було стільки ж років, скільки тобі зараз, я жив у місті-фортеці. Казав я тобі?» Хлопчик сонно похитав головою. Саме так, і був там один поганий чоловік. Той священник? Правду кажучи, я і сам про це думаю, відповів стрілець. Якби їх було двоє, то, гадаю, вони мали б бути братами, може навіть близнюками. Але чи бачив я їх коли-небудь разом? Ні, ніколи. Цей поганий чоловік, Мартен, був чаклуном. Як Мерлін. Там звідки ти родом, що-небудь знають про Мерліна? Мерлін, король Артур і рицарі круглого столу. Наче у вісні пробурмотів Джейк. Стрільця пройняв неприємний дрож. Так, сказав він. Ельд Артур, правду кажеш. І я дякую. Я був зовсім маленьким. Але хлопчик не слухав. Він спав, сидячи, акуратно згорнувши руки на колінах. «Джейку!» «А тож Це слово почути від Джейка вразило стрільця в самісіньке серце. Але він постарався, щоб голос його не виказав. «Коли я зроблю щиглика пальцями, ти прокинешся. І почуватимешся здоровим і бадьорем. Ясно?» «Так. Тоді лягай». Стрілець взяв кисет і скрутив цигарку. В ланцюжку подій явно чогось бракувало. Щоб знайти відсутню ланку, він старанно напружив пам'ять, аналізуючи все до найменшої подробиці, і нарешті збагнув у чому річ. Бракувало того відчуття нестямного поспіху, відчуття, що будь-якої миті його випередять, що сліди шляху загубляться, і йому залишиться тільки останній нечіткий відбиток ноги на землі. Усе минулося, і в стрільцеві поволі росла впевненість у тому, що чоловік у чорному хоче, аби його наздогнали. Стережися того, хто вдає із себе кульгавого!» «Що буде далі?» Питання якесь розпливчасте, тож стрілець не звернув на нього уваги. От Кадберта воно б неодмінно зацікавило, по-справжньому зацікавило. Може, навіть стало би приводом для жарту?» Але Кадберта вже не було, як і не було рогу Дискейна. І стрілець міг просуватися далі, керуючись лише власним розумом. Викурюючи цигарку, він дивився на хлопчика, а думки все снували довкола Кадберта, який завжди сміявся. Навіть смерть зустрів зі сміхом. І Корта, який не сміявся ніколи. І Мартена, що іноді всміхався. Беззвучно, одними губами, слабкий проблиск посмішки, яка бентежила і тривожила, наче око, яке непомітно розплющується в темряві і з нього юшить кров. А ще той сокіл. Сокола звали Давид, за легендою про хлопця з пращею. Стрілець не мав жодних сумнівів, що Давид не потребував нічого, крім як убивати, рвати на шматки і усиляти жах. Утім, як і сам стрілець. Давид не був дилетантом. Він грав у центрі поля. І тільки в самому кінці все змінилося. Стрілець відчув, як шлунок болісно відреагував на душевні муки, але вираз його обличчя не змінився. Він дивився, як димок від цигарки піднімається в розпечене повітря пустелі і знову поринув у спогади. Вісім Небо було біле-біле, у повітрі висів запах дощу і ширилися приємні аромати живоплоту і зеленої парості. Стояла пізня весна, яку деякі називали новою землею. Давид, маленька машина для знищення з яскравими золотистими очима, що тупо витріщалися на світ, сидів на руці у Кадберта. Реміні з сиром'ятної шкіри, пристосований до його пут, недбало обвивався навколо бертової руки. Корт стояв неподалік двох хлопців. Мовчазна постать у шкіряних штанах із латками та зеленій бавовняній сорочці, високо підперезаними старим солдатським ременем. Зелений колір сорочки зливався з живоплотом і дерном, яким був виставлений задній майданчик, де дами ще не починали грати в кульки. «Приготуйся!» – прошепотів Роланд до Кадберта. «Ми і так готові!» – безапеляційним тоном заявив Кадберт. «Правда ж, Даві?» Вони розмовляли низькою мовою, говіркою кухарчуків і поміщиків. Той день, коли їм буде дозволено в присутності інших користуватися власною мовою, був іще далеко. Чудовий день для цього. Чуєш запах дощу? Буде. Корт різко підняв клітку, яку тримав у руках. Її дверцята розчахнулися. Звідти вилетів голуби, швидко тріпочучи крилами стрімко полинув у небо. Кадберт вхопився за прив'язь, але було вже запізно. Сокіл знявся в повітря, і це тільки стало на перешкоді його злету. Різко змахнувши крилами Давиду, мить виправив становище. Стрім голов помчав у гору, набираючи висоту, щоб здобути над голубом перевагу. Корт не підійшов до хлопців і з розмаху зацідив величезним, міцно стисненим кулаком у вухо Кадбертові. Навіть не зойкнувши, хлопчик беззвучно впав, хоча губи і скривилися від болю. З вуха на яскраву зелену траву повільно потекла цівка крові. «Ти ловив шмаркач!» – сказав він. Кадберт силкувався зіп'ятися на ноги. «Благаю вас вибачити мене, корте, я просто...» Корт ударив ще раз, і Кадберт знову повалився на землю. Тепер кров линула сильніше. «Говори високою мовою», – тихо сказав корт. У його монотонному голосі відчувалася властива п'яницям легка хрипота. «Спокотуй своє вино, мовою цивілізації, заради якої люди нерівня тобі йшли на смерть, шмаркач!» Кадберт знову спробував підвестися. Очі йому застилали сльози, але губи стиснулися у визеньку смужку ненависті і не тремтіли. «Мені дуже шкода!» – напруженим голосом мовив Кадберт, намагаючись не втратити самовладання. «Я забув обличчя свого батька, але сподіваюся, що прийде час, коли я володітиму його револьверами». «Це правильно, Неслухо», – сказав Корт. «Ти поміркуєш над своїми помилками, а голод допоможе тобі досягти в цьому успіху. Ніякої вечері, і сніданку теж ніякого». «Дивіться!» – крикнув Роланд, показуючи угору. Сокіл піднявся вище за голуба, на якусь мить він нерухомо завис у прозорому весняному повітрі, розкинувши дужі крила, а потім склав їх і каменем упав на свою жертву. Два тільця злилися в одне, і Роландові здавалося, що він бачить у небі кров. Сокіл коротко скрикнув на знак тріумфу. Стріпуючи крильми і перевертаючись у повітрі, здобич падала на землю, і Роланд стрімко вонув до місця падіння, залишивши позаду і корта, і покараного Кадберта. Сокіл спустився вниз до своєї жертви і шматував, роздирав її пухнасту білу грудку. Кілька пір'їн, повільно опускаючись на землю, тріпотіли на вітрі. «Давиде!» – крикнув до сокола хлопчик і кинув йому шматок кролячого м'яса з сумки. Гордо задравши голову і вихиливши спину, сокіл ухопив його на люту і проковтнув, а Роланд зробив спробу знову посадити його на прив'язь. Та все було марно. Птах майже байдуже вивернувся і клювом видрав Роландові довгий клапоч шкіри, від чого на руці утворилася глибока рвана рана. А потім повернувся до своєї здобичі. Застогнавши, Роланди знову, попереду затиснувши верткого гострого клюва рукою, на якій була шкіряна рукавиця, спробував затягнути петлю на прив'язі, і цього разу йому пощастило. Він дав соколові ще один шматок м'яса і накинув йому на голову ковпак. Давид слухняно вмостився в нього на зап'ясті. Із соколом на руці Роланд гордо випростався. «Скажи мені, що це таке?» Спитав Корт, показуючи на Роландове передпліччя і рану, з якої сочилася кров. Хлопець уже налаштувався на те, що зараз отримає прочухана і зібрав усю волю в кулак, аби не розплакатися. Але ніякого удару не було. «Він напав на мене», – відповів Роланд. «Ти його розлютив. Сокіл не боїться тебе, хлопче, і ніколи не боятиметься. Сокіл – стрілець господа», – сказав Корт. Роланд просто мовчки дивився на Корта. Особливою уявою він не вирізнявся ніколи, і якщо Корт мав намір дати йому урок моралі, то дарма старався. Хлопець сприйняв це як одне з тих дурнуватих висловлювань, якими Корт постійно сипав. Кадберт підійшов іззаду і за спиною показав Кортові язика. Роланд не посміхнувся, але кивнув йому. «Гайда всередину», – наказав Корт, забираючи сокола. Потім повернувся і жестом показав на Кадберта. І не забудь, що на тебе чекають роздуми, шмаркач, і піст. Сьогодні ввечері та завтра вранці. Так, відповів Кадберт, тепер його тон став пишномовним і офіційним. Дякую вам за цей день, що був таким повчальним для мене. А У тебе намітився прогрес, сказав Корт. Та, на жаль, твій язик має погану звичку висолоплюватися з твого ідіотського рота, коли учитель стоїть до тебе спиною. Може, колись і настане день, коли ти та він знатимете, де насправді ваші місця. І він знову вдарив Кадберта, цього разу просто вперенісся, і так сильно, що Роланд почув, як глухо гепнув кулак. і з таким звуком дерев'яний молоток кухарчука вдаряє об бочку пива, вибиваючи чопа. Кадберт упав спиною на траву. Спочатку його очі потьмяніли, а погляд застиг. Потім погляд прояснився, і хлопчик, палаючи люттю, подивився знизу вгору на корта. Легка посмішка, що завжди грала на його вустах, зникла, поступившись місцем неприкритій ненависті. Очі перетворилися на два блискучі буравчики, яскраві, як кров голуба. Він кивнув. І губи його розійшлися в моторошній, сповненій образи усмішці. Такої Роланд не бачив у нього ніколи. «Тоді ти не настільки безнадійний», – мовив Корт. «Коли вирішиш, що можна, прийдеш до мене, бовдуре». «Як ви дізналися?» – крізь зуби процідив Кадберт. Корт так рвучко повернувся до Роланда, що той мало не заточився назад. Якби так сталося, то вже двоє хлопців лежали б на свіжій зеленій траві, обагрені їхньою кров'ю. «Я побачив твоє відображення в очах цього це Затямце, Е Олгуд. Останній урок на сьогодні». Кадберт знову кивнув, на губах застигла та сама моторошна усмішка. «Я дуже шкодую, я забув обличчя...» Біса це лайно!» – обірвав його корт, втрачаючи інтерес. Він повернувся обличчям до Роланда. «Забирайтеся, обидва! Якщо я ще бодай хвилину бачитиму перед собою ваші тупі нікчемні писки, мене знудить і прощувай добрий обід!» «Ходімо!» – покликав друга Роланд. Кадберт труснув головою, щоб прояснилося, і зіп'явся на ноги. Корт уже спускався схилом, тяжко ступаючи кривими ногами, могутній і якийсь доісторичний. Поголена сірувата маківка виблискувала на сонці. Об'ю сучого сина, із застиглою усмішкою сказав Кадберт. На лобі в нього вже росла багряна гуля розміром із нічогенне гусяче яйце. Це не для нас із тобою справа, мовив Роланд і несподівано розплився в усмішці. «Давай повечерюємо в західному крилі. Кухар нас нагодує». «Він закладе нас кортові». «Та він не кортів, друзяка», – відказав Роланд і знизав плечима. «А навіть як закладе, то що?» Кадберту відповідь теж посміхнувся. «Звісно, а як же ж? Все життя мріяв дізнатися, як виглядає світ, коли тобі скрутять в'язи задом наперед потилицею догори». Разом вони пішли зеленими лужками, а слідом за ними у світлі погожого весняного дня потяглися і їхні тіні. 9. Кухаря західного крила звали Гексом. Цей чолов'яга в білому кухарському одязі з обличчям кольору нафти серцю був велетенським на зріст. У його жилах текла кров різних народів. На чверть темношкірих, на чверть жовтих, ще на чверть мешканців південних островів, тепер майже забутих. Світ зрушив з місця. Остання чверть належала Бозна кому. Взутий у велетенській капці з носками, по-східному закрученими до гори, мову каліфа, він човгав підлогою трьох кухонних приміщень із невисокими стелями, тут завжди клубочилася пара, рухаючись повільно, наче трактор на першій передачі. Він був одним із тих рідкісних дорослих, хто радо спілкується з малими дітьми і усіх без винятку обдаровує своєю любов'ю Без телячих ніжностей, а радше по діловому, що допускає міцні обійми Так само, як і рукостискання на знак укладення важливої угоди Він любив навіть хлопчиків, що почали бавитися зброєю, хоча вони й відрізнялися від решти дітей Хлопчиків непривітних і завжди трохи небезпечних не таких небезпечних, як дорослі, а більше схожих на звичайних дітей з ледь помітними нападами безрозсудливості. І Берт був не першим із кортових учнів, кого він потай підгодовував. Зараз він стояв перед гігантською електричною плитою, на якій щось булькотіло і шкварчало. В усьому маєтку залишилося тільки шість електроприладів, що досі працювали. Одним із них і була ця плита». Перед нею він почувався королем у своєму замку. І тут він стояв і дивився на двох хлопчаків, які уминали за обидві щоки, приготовані ним шматочки м'яса з підливою. Скрізь, спереду, ззаду і навкруги у вологому чаді кухні шастали туди-сюди кухарчуки, посудомийки та інша дрібна кухонна обслуга, обрязкаючи каструлями, помішуючи рагу, знемагаючи відчищення картоплі й овочів унизу. У тьмяно освітленій ніші, де розташовувалася комора, прачка з одутлим сумним лицем і волоссям, недбало перехопленим на маківці якоюсь ганчіркою, шваброю розляпувала воду по підлозі. До кухаря підбіг кухарчук, тримаючи за руку одного з вартових. «Гексе, ось цей чоловік, він хотів вас бачити!» «Гаразд!» – гекси вартови обмінялися кивками. «Хлопці, йдіть до Мегі, вона пригостить вас пирогом, а тоді вшивайтеся, я не хочу через вас клопотів на свою голову». Пізніше вони пригадають, що саме так він і сказав. «Не хочу через вас клопотів на свою голову». Дружно кивнувши, вони пішли до Мегі, яка з острахом, наче вони були дикими собаками, що могли її вкусити, дала їм по величезному шматку пирога у мілких тарілках. «Давай з'їмо його під сходами», – запропонував Кадберт. «Добре». Вони всілися там, звідки не було видно кухні, за гігантською камінною колонадою, поверхня якої запітніла від пари, і швидко розправилися з пирогом, вкидаючи великі шматки пальцями до рота. І тільки через деякий час побачили, що на дальньому вигині стіни широкої сходової клітки з'явилися тіні. Роланд стиснув Кадбертову руку. Тікаймо, сказав він. Сюди хтось іде. Кадберт підвів голову. На його обличчі, замурзаному ягодами, було написано здивування, але тіні зупинилися там, де їхніх власників усе ще не було видно. Судячи з голосів, тіні належали Гексові й вартовому хлопці принишкли. Якби вони зараз поворухнулися, їх неодмінно почули. Б. Добрий чоловік, говорив вартовий. Фарсон! «За два тижні!» – відповів Вартовий. «Може, за три? Ти мусиш піти з нами? Партія товару...» Подальші слова потонули в оглушливому брязкоті горщиків і каструль, за яким градом посипалася гнівна лайка на адресу безталанного кухуреняти, що впустило посуд. Хлопці розібрали тільки кінець фрази Вартового. Отруйне м'ясо!» «Ризиковано!» «Ніколи не питай, що добрий чоловік може зробити для тебе!» – почав Вартовий. «Питай, чим ти можеш йому прислужитися?» – зітхнув Гекс. «Солдати, питань не ставлять!» «Ти знаєш, що це означає?» – тихо сказав Вартовий. «Так, я знаю, чим я йому зобов'язаний. Не треба мене вчити. Я люблю його так само, як і ти. Якби він наказав, я б не вагаючись кинувся в море. Отже, я все зроблю». «Чудово! На м'ясі стоятиме штамп, що воно не підлягає тривалому зберіганню. Але мусиш діяти швидко, зрозумій це!» «Утонтоні ж діти!» – спитав кухар. Насправді це було не питання. «Діти є скрізь!» – м'яко відповів вартовий. «Саме про них ми, та він, дбаємо!» «Отруєне м'ясо! Дивний спосіб подбати про дітей!» Гекс тяжко з присвистом зітхнув. «Вони корчитимуться, триматимуться за животики, плакатимуть, кличучи маму». «Мабуть, так». «Вони просто заснуть і не прокинуться», – заперечив вартовий, але голос його був аж занадто впевненим і розсудливим. «А як же?» – відповів Гекс, розсм'явся. «Ти і сам це сказав! Солдати питань не ставлять! Хіба тобі подобається бачити, що дітьми керують під прицілом револьвера в той час, як вони могли б бути під його опікою, готові будувати новий світ?» Гекс помовчав. «За двадцять хвилин я заступаю на варту», – мовив вартовий. Його голос знову звучав м'яко. Дай мені баранячу лопатку, а я тим часом вщипну котрусь із твоїх дівок, і вона захихоче, а коли я піду. Від моєї барани тебе не вхоплять, корче Робсона!» Ти ж не думаєш, що я. Не Але справжу. тіні зникли, а разом з ними зникли й голоси. Я ж міг їх убити, у якомусь заціпенінні подумав Роланд. Обог убити ножем, перерізати їм горлянки, як свиням. Він подивився на свої руки, брудні від підливи, ягід і денних уроків. «Роланде?» Він подивився на Кадберта. Довго тривала та мить, поки вони глипали одне на одного в чадному напівмороці, і Роланд відчував, як підступає до горла млость безпорадного розпачу. У цьому почутті було щось від смерті. Щось так само брутальне і невідворотне, як смерть голуба в прозорому небі над гральними майданчиками. «Гекс!» – наймучи віри подумав він. «Той самий Гекс, який минулого разу приклав мені до ноги при парку. Гекс!» І на цьому його розум роздратовано обірвав думки. На обличчі Кадберта, завжди усміхненому і інтелігентному, зараз не було нічого. Тільки спустошеність. В очах Кадберта відзеркалювалася невблаганна доля Гекса. Фатальна неминучість його кончини, і винесений вирок уже був виконаний. В очах Кадберта все вже сталося. Він нагодував їх, вони пішли доїдати під сходами, а потім Гекс привів вартового на ім'я Робсон. Дали бій в непідходящий для таких розмов закуток кухні, щоб наодинці перекинутися з ним кількома словами зрадників. І тут втрутилася Ка, як і у випадку, коли велетенський камінь раптом скочувався вниз схилом гори. От і все. У Кадберта були очі стрільця. 10. Роландів батько щойно повернувся з Нагір'я, і серед драпіровок та претензійних шифонових прикрас бенкетної зали, куди його синові з нагоди початку навчання тільки недавно дозволили заходити, виглядав недоречно. На Стівені Дескейні були чорні джинсові штани і синя робоча сорочка. Його плащ, запорошений, в брудних патьоках, порваний в одному місці, крізь дірку проглядала підкладка, був недбало перекинутий через плече, наче демонструючи повну зневагу до того, що ні він, ні його господар не вписуються у витончений інтер'єр зали. Через надмірну ходорлявість здавалося, що розкішні вуса, схожі на вигнуте руків'я, перехняблюють йому голову вниз, коли він згори дивиться на сина». Припасовані навхрест револьвери висіли на стегнах під ідеальним для рук кутом. Витерті руків'я з сандалового дерева у тьмяному світлі кімнати здавалися бляклими й пасивними. «Головний кухар», – тихо сказав батько. «Подумати тільки». Підірване залізничне полотно на кінцевій станції високо в горах. Подіж худоби в Гендріксоні. Може, навіть... «Неймовірно. У голові не вкладається». Він пильно подивився на сина. «Тебе це пригнічує? Терзає?» «Як сокіл-здобич. Розриває на шматки. Та й тебе теж», – сказав Роланд і засміявся. Радше над вдалим порівнянням, аніж від полегшення, що ситуація прояснилася. Батько й собі посміхнувся. «Так», – відповів Роланд. Гадаю, мене гризе сумління, і з тобою був Кадберт, вів далі батько. Певне, що він уже розповів про все своєму батькові. Так, але ж він годував вас обох, коли корт так. Як гадаєш, Кадберта це мучить? Не знаю, та його це не цікавило. Він не переймався тим, якими були почуття інших у порівнянні з його власними. Тобі це крає душу, бо ти думаєш, що спричинив смерть людини? Роланд мимоволі знизав плечима, відчувши раптом невдоволення з того приводу, що мотиви його поведінки так ретельно досліджують. Проте ти розповів. Чому? Хлопчикові очі розширилися. Як я міг промовчати? То ж була зрада. Батько поривчасто змахнув рукою. Якщо ти зробив це заради якоїсь дешевої ідейки з підручника, то твої зусилля були марними. Якщо це так, то краще б усіх от Антоні отруїли. І зовсім не тому. Слова не самовиторвалися на волю. Я хотів його вбити. Обох їх убити. Брехуни. Паскудні брехуни. Гади. Вони... Продовжуй. Вони скривдили мене. Зухвало договорив він. «Внесли якийсь розлад, наплювали мені в душу! За це я був владен їх убити! Прямо там, на місці!» – батько кивнув. «Усе ясно, це відчай души Роланде, а не ганебний вчинок. Хоча це й не етично, та тут не до моралі. Високі моральні засади – не твоя парафія. Взагалі-то…» – він пильно вдивлявся в обличчя сина. «Ти, можливо, завжди будеш поза мораллю». «Ти не такий винахідливий, як Кадбер чи хлопець Ванея. Втім, це навіть добре. Тебе завжди боятимуться». Ці слова водночас потішили і стривожили хлопця. «Його... повісять!» Роланд кивнув. «Я хочу це побачити!» Старший Дескейн закинув голову і гучно розриготався. «Не такий вже ти надзвичайний, як я гадав!» А «Може, ти просто дурник?» Зненацька він закрив рот, а стрімко простягнув руку і боляче стиснув синові плече. Роланд скривився, але не здригнувся. Батько невідривно дивився на нього, і хлопець не відвів погляду, хоча витримати його було значно важче, ніж надіти на сокола ковпак. «Гаразд», – мовив Стівен. «Дозволяю». І різко повернувся, збираючись іти. «Тату!» «Що?» «Ви знаєте, про кого вони говорили? Хто такий той добрий чоловік?» Батько знову повернувся до сина обличчям і уважно подивився на нього. «Так, думаю, що знаю». «Якби ви його впіймали», – сказав Ролан задумливо майже через силу, «то нікому б не довелося більше сунути голову в зашморг, як кухареві». Батько ледь помітно усміхнувся. «Деякий час, можливо, би не довелося. Але потім, неодмінно, як ти влучно зауважив, з'явиться хтось, за ким плаче Шибениця. Людям це потрібно. Рано чи пізно вони самі посприяють появі відступника, якщо реальних кандидатур не виявиться». «Так», – відповів Роланд одразу ж збагнувши, про що йдеться. І ця думка потім переслідувала його все життя». Але якщо ви схопите доброго чоловіка. Ні категорично заперечив батько. Але чому ні? Чому б не покласти цьому край? Якусь мить здавалося, що батько от-от назве причину, але за мить він просто похитав головою. Годі базікати, дай мені спокій. Роланд хотів нагадати батькові, щоб той не забув свою обіцянку, коли настане час і Гекс підніметься на шибеницю. Але тонко відчуваючи зміни батькового настрою, передумав, приклав кулак до чола, зробив реверанс і вклонився. Потім вийшов, швидко причинивши за собою двері. Він здогадався, чого цієї миті хочеться батькові. Потрахатися. Роланд знав, що батько і мати цим займаються. Щодо техніки виконання цього акту, його вже давно просвітили, але уявний образ малювничої пози породжував якесь душевне сум'яття і дивний комплекс вини. Через кілька років Сюзанна розповість йому історію Едіпа, яку він переварить із тихою задумою, міркуючи над незрозумілим і кривавим трикутником, що його становили батько, мати і Мартен, відомий у деяких місцевостях під іменем Фарсона, доброго чоловіка. А якби він захотів додати й самого себе, то вийшов би чотирикутник. 11. Схил вішальників розташовувався на Тонтонському шляху. І в цьому була певна іронія долі, яку міг би гідно оцінити хіба що Кадберт. Роланд цього не розумів. Але навдивовижу велична і зловісна шибениця, незграбний силует якої вимальовувався на тлі яскравого синього неба, нависаючи над трактом для деліжанців, справила на нього незабутнє враження. Цього дня обох хлопців звільнили від ранкових занять. Корт не без зусиль упорався з читанням записок від батьків, ворушив губами, час від часу киваючи головою. Закінчивши читати, він дбайливо сховав папірці в кишеню. Навіть тут, у гіладі, папір був на вагу золота. Коли два аркуші опинилися в безпечному місці, Корт звів погляду світанкове небо, забарвлене в синьо-фіолетові відтінки, і знову кивнув. «Чекайте тут!» – звелів він і пішов до перехнябленої камінної хишки, що слугувало йому житлом. Повернувся він з окрайцем висівкового прісного хліба, розломив його навпіл і вручив кожному по шматку. «Коли все скінчиться, покладіться йому під черевики. І глядіть же, зробіть, як я кажу, а то тому вас увесь наступний тиждень». Зрозуміти, навіщо це потрібно, вони змогли тільки тоді, коли приїхали на місце верхи на Кадбертовому мерені. Вони були перші. До прибуття інших залишалося ще добрих дві години, а до страти – чотири. Тож схил вішальників був безлюдним, тільки граки і круки були скрізь, куди не кинь оком. Галасливі птахи обсіли масивну поперечну балку, що височила над лядую люка, механізмом спорядження в потойбічний світ. Рядком сиділи уздовж краю помости, змагалися за місце на сходах. «Трупи залишають птахам», – пробурмотів Кадберт. «Давай піднімемося нагору», – запропонував Роланд. Кадберт глянув на нього якось сполохано. «Туди?» «Гадаєш?» Роланд нетерплячим жестом перебив. «До да страти ще сила селен на часу. Ніхто нас не застане». «Ну, гаразд». Вони повільно рушили до місця страти, і птахи здійнялися в повітря, каркаючи і кружляючи, наче юрба сердитих селян, у яких відняли землю і майно. Їхні однобарвно-чорні тільця чітко виділялися на тлі чистого неба внутрішнього світу, освітленого першими променями сонця. І тут Роланду перше відчув, якою насправді величезною була його причетність до цієї страти. Ця деревина не належала до благородних порід і не була частиною машини цивілізації, що вселяла благоговійний страх. Просто така собі покороблена сосна з баронського лісу, закаляна ляпками білого пташиного посліду. Ці білі цятки були скрізь, на сходах, поручнях, по мості. Сморід стояв страшенний. Повернувшись до Кадберта, вражений, наляканий Роланд побачив в очах друга такий самий вираз. «Я не можу», – прошепотів Кадберт. «Ро, я не можу на це дивитися». Роланд хитнув головою. У цьому всьому був для них певний урок, але темою його стане не радісне і приємне, а щось стародавнє, відстале, з потворними формами. Ось чому батьки дозволили їм приїхати. І в Роланді загорила звична осляча впертість. Тож, щоб з усім упоротись, він виявив неабияку стійкість і моральну силу та взяв себе в руки. «Зможеш, Берте? Я не засну ввечері. Значить, так тому й бути», – відказав Роланд, не розуміючи, до чого тут сон. Зненацька Кадберт вхопив Роланда за руку і подивився на нього з такою невимовною мукою, що Роланда знову охопили сумніви і розпач від того, що вони пішли на кухню західного крила того вечора. «Батько був правий, бо дай йому не знати». Краще б усі чоловіки, жінки діти у Тонтоні померли і перетворилися на прах, ніж те, що має статися. А втім, все ж це був для нього урок, хай навіть варварський. Ніби напівукопана в землю річ з гострими краями. І він не дозволить страху взяти над собою гору. «Давай не підемо туди», – попросив Кадберт. «Ми вже все побачили». І Роланд знехотя кивнув, відчуваючи, що ситуація, хоч якою вона була, виходить з-під його контролю. Корт, він знав це напевно, сильними ударами збив би їх із ніг, а потім змусив би піднятися на помост, крок за кроком долаючи відстані, клинучи долю, дорогою сьорбаючи носом і втягуючи у горло свіжу кров на смак як солоне варення. Мабуть, Корт накинув би на перекладену нову мотузку і змусив би їх по черзі просунути голову в петлю, а ще примусив би їх постояти так на ляді люка, аби пережити це відчуття. І якби котрись із них схлипнув чи з переляку обмочився, Корт одразу ж вліпив би йому потиличника. І, звісно, мав би рацію. Уперше в житті Роланд зрозумів, що ненавидить свій статус дитини і прагне якомога швидше подорослішати. Перед тим, як відвернутися, він неквапом підчепив нігтям і відламав від поручнів тріску, поклавши її до нагрудної кишені. «Навіщо ти це зробив?» – спитав Кадберт. Він хотів сказанути у відповідь щось хвацьке на зразок «Та так, на щастя!» Але лише подивився на Кадберта і похитав головою. «Просто хочу мати її при собі. Завжди». Відійшовши від шибениці, вони сиділи на землі в очікуванні страти. Десь за годину почав підтягуватися місцевий люд. Переважно це були сім'ї, що приїхали на роздовбаних таратайках і возах, прихопивши із собою сніданок у критих кошиках, де лежали холодні налисники з вареннями з ягід дикої фітолаки. У Роланда забурчало в животі від голоду, і він з розпачем подумав, куди ж ділися шляхетні манери. Його ж цього навчали, а тепер доводиться гадати, чи це бува не брехня. А може це скарби, які надійно переховують глибоко всередині мудреці. Йому хотілося в це вірити». Але водночас здавалося, що Гекс у брудному білому одязі, який бродив своєю чадною кухнею в підвалі і покрикував на кухарчуків, мав більшу гідність. Розгніваний і збентежений Роланд вертів у руках тріску з шибениці. Кадберти із незворушним виразом обличчя лежав поряд. 12 Врешті-решт виявилося, що в страті нема нічого такого особливого. І це втішило Роланда. Гекса привезли у відкритому возі, але впізнати його можна було тільки з величезного обхвату тіла, бо очі йому обв'язали широким шматком чорної тканини, що закривав обличчя. Дехто знато почав кидати каміння, але основна маса не відривалася від сніданку і просто споглядала. Не надто добре знайомий Роландові стрілець, він тішився з того, що на його батько витягнув чорний камінь, обережно повів Гекса вгору сходами. Двоє вартових пройшли вперед, зайняли свої позиції у бабі Члюка. Коли Гекс і стрілець Кад зійшли на гору, екзекутор накинув мотузку із зашморгом на перекладину, а потім на шию кухареві і затягував вузол доти, доки він не опинився біля лівого вуха. Птахів не було видно, але Роланд знав, що вони десь причаїлися і очікують на здобич. «Ти хочеш покаятися? спитав вішатель. «Мені немає в чому каятися», – відповів Гекс. Слова він вимовляв легко, та й голос на вижу був сповнений гідності, попри те, що рота йому прикривала ганчірка, яка звисала на обличчя. Тканина злегка тріпотіла на приємному вітерці, що вже посилювався. «Я не забув обличчя свого батька. Його образ завжди був зі мною». Роланд швидко оглянув натовп, і побачене його стурбувало. «Невже юрба співчуває? Навіть захоплюється? Обов'язково треба спитати батька. Певне темні часи настали, якщо зрадників називають героями. Чи навпаки?» – невесело подумав він. «А вже ж темні часи». Шкода, що він не надто добре все розуміє. Зненацька стрельнула в голові думка про корта і хліб, який він їм дав. Він відчув презирство. Не за горами той день, коли корт йому прислужуватиме. Але, мабуть, не Кадбертові. Мабуть, Берт не витримає кортового прицільного вогню і залишиться пажем чи грумом. Або ж, що стократ гірше, стане напахченим дипломатом, який гає час у приймальнях чи зазирає у шарлатанські магічні кристали разом із марозматичними королями і принцами. Але Роланда така доля не спіткає, Він це знав напевне. Його призначення – відкриті простори і довгі поїздки верхи. Пізніше на самоті він дивуватиметься з того, що така доля йому могла здаватися бажаною. «Роланде?» «Я тут». Він узяв Кадберта за руку, і їхні пальці міцно сплилися. «Тебе звинувачують у масовому вбивстві і підбурюванні до заколоту», – виголосив Кад. «Ти перейшов межу дозволеного в цьому світі. І я, Чарльз, син Чарльза, відправляю тебе у вічну пітьму». Натовп загомонів подекуди прозвучали нарікання. Я ніколи розповіси свою байку в пеклі, недолюдку, сказав Чарльз, син Чарльза, і обома руками в жовтих екзекуторських рукавицях натиснув на важіль. Лядалюка впала в отвір, втративши опору ноги гекса, який досі намагався щось сказати, блискавично провалилися вниз. Ця мить назавжди закарбувалася в пам'яті Роланда. Провалюючись, кухар намагався говорити. І де ж закінчить він останнє речення почати на землі?» Слова обірвалися, коли пролунав хрускіт. Звук, що нагадував гучне потріскування обремка смолистих соснових голок у коминці. Але загалом Роланд думав, що буде страшніше. Кухареві ноги один раз смикнулися і розійшлися у вигляді широкої літери «В». Юрба вдоволено засвистіла. Вартові, що досі стояли вистрончившись, розслабилися і почали неуважно збирати речі. Чарльз, син Чарльза, повільно спустився сходами, осідлав коня і поїхав геть, грубо торуючи собі шлях крізь натовп галасливих любителів поснідати на природі. На ходу рапником кількох роззяв, що забарилися, і вони стрімко порснули на біч. Після цього натовп швидко розбрівся в різні боки, і за сорок хвилин не залишилося нікого, крім двох хлопчаків, які сиділи на невеличкому звищі. Чуючи нову здобич, на поле вже зліталися птахи. Один круг посвійсько опустився на плече покійника і став тицяти клювом у блискучу сережку у формі кільця, яку Гекс завжди носив у правому вусі. «Це ніби не він. Він зовсім на себе не схожий», – сказав Кадбарт. «Та ні, схожий», – впевнено заперечив Роланд, коли вони наближалися до шибениці з хлібом у руках. Кадберт розгубився. Перед перекладеною вони стали і подивилися на скоцюрблений труп, що погойдувався. А Кадберт зухвало простягнув руку і торкнувся волохатої щиколотки. Тіло перекрутилося навколо своєї осі і знову повторило рух маятника. Потім вони швидко розламали хліб і розкидали великі крихти під ногами повішаного – а коли вже від'їжджали верхи, Роланд озернувся. Лише один раз. Поле рясніло птахами. Їх було тисячі. І нарешті він збагнув, що хліб має лише символічне значення. «Оце так видовище!» – зненацька озвався Кадбарт. «Це... я... мені сподобалося?» «Правда, сподобалося!» Роланда це зізнання не шокувало, хоча сам він від цього видовища був далеко не в захваті. Але, схоже, зрозумів, що мав на увазі Берт. І, можливо, кар'єра дипломата його у мене, попри всі його дотипи і невимушеність у розмові. «Не знаю, чому», – відповів він. «Але це було щось. Тут жодних сумнівів бути не може». Минуло п'ять років, і країна підкорилася доброму чоловікові. Але на той час Роланд уже був стрільцем, його батько лежав у могилі, мати загинула від руки власного сина, а світ зрушив із місця. І потяглися довгі роки безкінечних мандрів. Тринадцять «Глянь-но!» – сказав Джейк, показуючи на щось угорі. Стрілець підняв голову і тут же озвалося праве стегно. Відчувши гострий біль, він скривився. Вже два дні минуло відтоді, як вони ступили на землю перед гір'ям, і хоча бурдюки вже майже спорожніли, тепер це не мало жодного значення. Невдовзі в їхньому розпорядженні буде море води. Пий донесхочу. Він подивився в напрямі, куди показував Джеків палець. Повз зелену гірську рівнину і голі осяйні скелі та вузькі міжгір'я над нею. Вгору, на саму засніжену вершину. Далеко-далеко вгорі виднілася ледь помітна крихітна цятка. Це могла бути одна з тих порошинок, які в сонячному промінні завжди бігають перед очима. Тільки ця була нерухомою. І стрілець зрозумів, що це чоловік у чорному, який надзвичайно спритно піднімається схилом. Малесенька мошка на широченній гранітній стіні. Це він? спитав Джейк. Стрілець дивився на позбавлену індивідуальності цятку, що десь там, далеко виконувала свої акробатичні трюки, і його гнітило передчуття якогось лиха. Так, Джейко, то він. Як ти думаєш, ми наздоженемо його? І з цього боку ні, лише з того боку. І тільки якщо не гайтимемо тут часу на базікання. «Гори такі високі», – сказав Джейк. «А що там, з того боку?» «Не знаю. Навряд чи хто-небудь взагалі знає. Колись, може, й знали. Ходімо, хлопчику». Вони знову почали сходження. Під ногами осипалися дрібні камінці. Пісок струменів униз до пустелі, що розлягалася в них за спинами, наче пласке гаряче деко, без кінця і краю. Над головами в них, високо вгорі, чоловік у чорному невпинно піднімався вище і вище. Озирався він чи ні, зрозуміти було годі. Здавалося, він перестрибує через неймовірні провалля, видирається на прямовисні схили. Раз чи два він зникав із поля зору, але потім знову виринав, аж поки фіолетова завіса сутінок не сховала його від їхніх поглядів. Тоді вони розбили на ніч табір. Хлопчик майже не говорив, і стрілець подумав, чи не знає Джейк про те, що сам він уже інтуїтивно відчув. Йому згадалося обличчя Кадберта. Розпощіле, розгублене, схвильоване. Згадався хліб. Птахи. «Кінець завжди такий», – подумав він. «Знову і знову все закінчується саме так». «Пошуки, пригоди, шляхи ведуть тебе далі і далі, але закінчуються вони в тому самому місці, на землі, де скоюється вбивство. Там, мабуть, є на світі один єдиний виняток дорога до вежі. Там ка покаже своє істинне обличчя». Хлопчик, якому судилося стати жертвою, невинне юне дитя, обличчя котрого освітлювалося полум'ям крихітного вогнища, від утоми не витримав і задрімав над своєю вечерею бобів. Стрілець дбайливо вкрив його попоною, а сам згорнувся калачиком і заснув. Привіт! Сьогодні 342-й день від початку продовження війни, і я дякую за силу. Мій дружбан Мішка, бойовий медик, після п'яти місяців на нулі підпав під ротацію, і тепер за нього спокійніше. Однак є й інші. Едуард, Денис, Ромка, Петро та ще багато тих, кого я знаю, і ще більше тих, кого я поки що не знаю, залишаються на позиціях. І хоч ви це навряд чи слухаєте, дякую вам, друзі. Тим часом ви мене слухаєте. Вам я теж дуже вдячний. Так, ви прийшли сюди за темною вежею, а не за мною. Тому перевірте, хто забув підписатись. Виправляйте і можете стопати. Вони пішли. Але ж ти тут, сонечко. Не забувай, все буде Україна. Почуємося.